Salamu aleyka, ja, ja, Rasul Allah. Sestri, mi se i dalje družimo sa hadisima koje imam Buhari i zabilježe u svome sahihu. I dragom gospodaru, kroz 14 stoljeća povijesti Islama mi smo imali takve velikane koji su se pobrinuli da se dvije stvari nama ka umetu Rasulullaha prenesu na autentičan način. Vi znate da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kada ga je Hazreti Aisha opisivala, kazala je kanehu lukuhul Kur'an, da je ponašanje, moral, etika Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam bio Kur'an kerim. Dakle, Allah zašanhu da je htio mogao nam je Kur'an dati bez osobe koja će nam ga pojasniti. Međutim, ono što je bitno je da dobiješ objavu od uzvišenog gospodara i da dobiješ čovjeka koji je nad drugim ljudima u smislu da ga je gospodar odabrao za poslanika, a to je Mohamed salallahu. Ono što je ulema nama hvala Allahu, čuvala i prenijela, jesu dvije stvari. Dakle, ne samo informaciju. Informacija dragocjena Kad ti neko dadne informaciju da unek u ulicu, ne ulaziš da je tamo problem, ti izbjegne što u i bude to razlog ako Bog da, da se na dunjalku izbjegu neki problem. A sad zamisli, Allah je tebi počastio Da nam je došao poslanik i došao je sa Kur'anom, došao je sa informacijama i on nam je pokazao kako da te informacije primijenimo u svom životu. I dakle, to je ono drugo što nam je bitno i na čemu, evo, ja vas zamolio da insistiram, a to je pitanje razumijevanja, pravilnog razumijevanja. Insanu, Allah zovešanu dadne roditelje koji su živi, ili mu hudadne braću i sestre, a on onda, tražići nekoga drugoga, ostavi ona vrata dženeta koja mu je Allah ovdje otvori. Kroz dobročinstvo prema roditeljima mogu joj ući u džene. Kroz dobročinstvo prema rođenom bratu i sestri i pozivanje nije dobro, mogu joj u džene. Ali on tvrdi može on druge popravda zapostavi one koje mu je avlađala šanog u povjer. Zato uvijek bih vas zamolio ove dvije stvari. Pokušajte šta god dobijete od informacija da to bude autentično. S druge strane, nastojte da uzmijete ono razumijevanje koje je Rasulullah s.a.w. prenio ashavenu pa su ashabi prenijeli generaciju iza i tako do našega vremena. Uvjet za alima, za čovjeka koji poučava druge ljude, jeste upravo ovo. da je on učio pred onim koji su učili tako do Resululaha sallalahu. I tu evo, hvala Allahu, što smo ušli u mjesec Reže, planirao sam da vam kažem nešto o čemu smo i ranije govorili. Ulema kaže, u alu aktu anfesu ma'unite bi hiflihim najvrijednije što možeš čuvati su tvoji dani, tvoji mjeseci, tvoje sedmice i tvoje godine. U Erahu, Eshelema Aleike Yadio, a vidi im, kaže ovaj Alim, da ti olahko prolazi dani, sedmice, mjeseci, pa čak i godine. Imajmo u vidu da, evo, kao i smo se družili u mjesecu, jel, Ređebu i Šabanu prije prošloga Ramazana, evo, godina dana je prošla, evo, dolazi nam mjesec Ređeb, dolazi Šaban, jako Bog da dolazi nam Ramazan. Imajte na umu da treba, ako smo vjernici i vjernice, da razumijemo da je glavni kapital vjernika. Glavni kapital koji ima sudan dan kojemu je Allah pokloni. Svaki dan kada sunce izađe, meleki ti kažu, izašao je sina Ademov novi dan. I on je tebi svjedok. Ili tebi, ili protiv tebi. Te te zauvad minhu, pa kaže, uzmi u tom danu dobra koliko možeš. Klanjaj beš vakat, posjeti bolesnika. Pomozi nekoga kome je treba pomoći. Spominji često Allaha, donesi salavat na poslanik, napuni taj dan dobrom, jer kaže i do sunnjega dana, dan ti se taj neće vrati. I zato je Hasan al-Bastri govorio, o sina Ademov, o sina Ademov, ti si samo dan. O sina Ademov, o kćeri Ademova, o čovječe, ti si samo dan. Kada prođe jedan dan, prošao je dio tebi. Kada prođe jedan dan, Prošao je dio tebi, a znaj ono što dio izgubi, uskoro će i svo nestati. To tisto kao tespi tespi može biti od 33 zrna ili od 99 zrna. A u trenutku kada se prekine Gajtan koji drži tespi šta se dešava sa onim bovcima? Jedan po jedan ispadaj. I dani našeg života tako prolazi. Ja molim Allah, da učimo ovu da gospodar, daj nam bereket u ređebu i šavanu i počasti nas da dočekamo Ramazan. Posebno mi koji smo, alhamdulillah, ili srednjih godina, ili, ili mlađi. Nemojte misliti. Juče sam bio u Visokom i govorio sam o jednom mladiću je sa devetnijest godina preselio na Hirat. Ovdje se redovno družio u tabačkom među. Devetnijest godina ima. Sve ove Ramazane od 96. godine pa na nije dočekao. Allah rahmet ila sabahudinu preselio je pomažući svom babi išti su ušom urezali drva i drvo je palo na njega i preselio. Nemoj mislit što si mlad da će sigurno dočekati. I znajte da šeitan ova velika zamka za insana je da pomisli da mu je sutrašnji dan garantova. Nije. Sutrašnji dan će ti biti ili poklonjen ili nije će biti poklonjen. Ne možeš garantovati kada večeras legneš u postelj, učiš dovu gospodaru po u ređeku i šabanu i pod da dočekam Ramazan. Niko ti ne može garantovat na ovom je svijetu, nijedan ljekar, nijedan naučnik da će sutra ustati svoga kreveta živ. Allah je koji daje i san, i daje ti iz nas, i za nasna da se probodiš. Ja bi vas zamolio da učim ovu dovu, da zamolim Allah, da šalim da svi zajedno dočekam Ramazan. Zamolio bi vas da se sjetimo o jednom fatihom, o dovom mama Buhari, uči, mama Buhari, u hadijsku izbirku, četamu redaj, lelaj, lelaj, lelaj, lelaj, lelaj, l 443 حديث حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعد قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال تنى نام يا خلاد بن يحيى و مسعد و محارب بن دثار و جابر بن عبد الله رضي الله عنه اني جاوبرى ابي عبد الله رضي الله عنه اني ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم dok je on bio u džamii. Kale misar urahu, kaže duha. Kaže ovaj ravija koji je čuo Džabira ovaj hadis, kaže mislim da je rekao došao je vrijeme duha namaz. A duha namaz je koji namaz, onaj koji počinje 45 minuta nakon sabaha i traje sve do negdje pola sahata predpodne. To je vrijeme duha namaz. Sada kad je sabah, ne znam, rano pola šest, šest znači od, negdje od 15 do 7 pola 7 traje sve do Haman 12 30, 12, 20, jedno pola sata pred, znači taj period se zove duha fakale pa mu je Rasulullah sallallahu alihi wasallam rekao, salli rekaatim klanjaj dva rekaata to je onaj namaz koji se zove, kako? tahijetul, tahijetul ona je namaz kojima mi poselamimo džamiju u koju uđemo zapamit, tahijetul znači pozdrav a mesčid džamija subhanu Dobro, vakan li عليه دين و kaže ja sam nešto bio pozajmio Božjem poslaniku sallallahu alayhi ve sellem, fatadani wa zadani. Pamje Resulullah sallallahu alayhi ve sellem vratio ono što mi je dugovao i još mi od sebe nešto dao poklonio. Ovaj hadis govori koliko je bitno za vjerni kada ima vezu sa džamijom. Resulullah sallallahu alayhi ve sellem najčešće su mogli pronaći u džamijama I vi znate da je hadis Božijih poslanika da će Allah Zalašanuhu uzeti u svoj hlad sedam kategorija ljudi. Pa je jedna od kategorija Ona osoba koju Allah počasti da mu je njemu ili njoj srce vezano za džani. Mi danas posebno hoću to da, da imate na ovom vraću i sestri. Možda prije deset, dvadeset ili trideset godina ovdje ljudi nisu imali ni približno znanja koliko mi danas imamo. Ali se jednog mogao vidjet kako uzma ključ od džamije redovno i otvara na bešvak. Ali se mogu jednog od njih kako oko džamije sve okopa biljaka što ima i podkreše grane i očisti harem džan. Danas ima puno, puno iluma više. Puno i više informacija. Ali je manje djela. I zato je Ulema kazala, ahli sin nije, ima iskren nijet. Evo boravak ovdje, borav ćemo pola sahata. Šta želim? Želim srce svoje da podsjetim na gospodari. Želim da se sjetim njegovog amiljenika Muhammeda s.a. Želim da naučim nešto koristiti. Taj boravak koji je pola sahata možda će ti koristiti više nego da se na drugim mjestima boravio satima i satima. Kaže, ahli si nije, budi iskren u svojim nijetima, jak fike palilu minel amel. Dovolje će biti malo dijela. Danas imate ljude koji gomilaju go dijela na prvi pogled, Ali nema, nema te srčane veze. Kada je Resulullah rekao da će Allah u svoj hlad uzijeti osobu, Sami je Resulullah bio src, srcem svojim vezan za džaviju. Vidite, kaže, ashab ušao sam u džamiju kod Resulullah u vrijeme duha namaza. Šta vam to kazi? Je to vrijeme namaza ili nije? Nije, to je vrijeme na file. Mogo je Resulullah, kako neki kažu, ja ću klanjati, kaže, kod kuće. Pa ga u Ramazanu, vidi šta je bilo ono nisi noć vitre klanjio? Kaže, ostavio sam i za kasnije. Šta je bilo? Kaže, ostalo su gdje sam i ostavio. Zaspoj nije se probudio. Vidite, Resulullah je bio u vrijeme duha namaza. Čak šta više ovo vas habu, šta je rekao? Jel mi je rekao, bogatio, ti id svoju kući, i klanjaj dva reketa duha namaza? Jel mi je rekao, klanjaj u džami na pijelu? Klanjaj, obavio. Ko što možeš u kući, možeš i u džami. I pogotovo kako život postaje sve složeniji, Šta sam kazao? Informacija je strašno bitna, ali razumijevanje informacije. Moja kuća odavde pješke 15 minuta 20, auto u to možda 7-8 minuta. Ima lokje da ostavim sunnete koji idu iza akšavna maza. Nikako je. Jedinok ću dobegovi pa na sopama mogu klanjati. Pa sam klanio ovdje parze tamo sunnet. Čovjek treba gledati. Od sunneta Resulullah je srce svoje vezati za džami. I ovo je zanimljivo. Ne kaže Resulullah stalno je u džami nego kaže srce mu je vezano za džami. Znači on je na poslu možda, radi, ali mu je srce vezano za džami. Jedna čeka da uđe u taj prostor, te mirne luke gdje će se malo odmoriti. Ne kaže da su ula stalnoj u džami, nego kaže srce mu je vezano za džami. Dalje je također, naredba vi znate, je te hijet Kod nas u našoj pravnoj školi se klanja u svim vremenima, osim u vremenima kada je Resulullah s.a.v. rekao da se ne klanja. to je, evo, na primjer, ovo vrijeme pred zalazak sunca, 15-20 minuta. Resulullah je rekao, nema namaza tada. Kada je sunce na polovini neba, tačno, uzeti ti ti 15 minuta. Također, kada sabah prođe i nastupi zora, tih 15, neki kažu do pola sahata, neklanja se namaz. Ako ti je pobjeglo vrijeme sabaha, onda sjedi i zikri i spomini Allaha uči ajati kursiju, donosi salavate na poslanika, sačkaj da da prođe vrijeme, onda obavi sabah namazi i moli Allaha da ti oprosti, jer ti je prošla jedna obaveza koju si treba u to vrijeme da uradiš. Resulullah mi je rekao, klanjaj, klanjaj dva rekiate i ovdje hoću jednu korisnu stvar iz Fikha da vas uputi. Kada ajbot uđeš u džamiju i nema vremena da klanjaš dva rekiate, a vrijeme je kada se može klanjati dva rekiate takijetul mesida i ovdje opet hoću da kažem Subhanallah, vi znate da je Rasulullah sallallahu alajhi wa sallam lokamenje drveće pri nego što mu je došla, došla prva obja. Jedan od znakova da je poslanik jeste što mu je kaže la muru ala shajarin wala hajarin illa yusallimu alayhi. Kad god prođe pored nekog drveta, pored nekog, pored nekog kamena, kaže, "Kada čujem neko kaže eselamu alayke ja Rasulullah. Selam tebi Allahu poslanice." Hoće da razumiješ da je kao tvoj selam prostoru gdje evo Mi u poslanikovoj džami, zamisli si u poslanikovoj džami, ti selamiš džamiju gdje je Resulullah klanjao na stotine i ne hiljade namaza. To tlo, to da kažem, evo pogledajte tebački meš koliko ima mešćida i koliko ima džami. Ali Allah je dao ovdje neki bereket je jednostavno, neko je zamolio Allaha džalšanu gospodaru, dozvoli milostiti tvoje, da su ovdje ljudi sakupljaju, da se druži, da podsjećaju se na Allaha džalšanu, na poslanika kada poselam i džamiju a vi znate postoji i postoji selam koji nije nije na mas selam ke abetav kada obiđeš oko oko ke abetis na neki način po selamiju ke isto kao da se kao da se živog insana po selami dalje kaže hazreti džabir poslanik sallallahu alaihi ve sellem je dio meni dužan pa mi je kaže vratio dug i još mi je dodao dozvoljeno je nije dozvoljeno kullu qardin jara naf'an Ta huar riba, kaže u svaka posudba koja vuče za sobom materijalnu korist koju si uslovio je kamata. Dakle, dadim ti hiljadu maraka, treba ti nešto završavaš, 500 maraka. I kažem ti, vratit ćeš mi 550. Ti 50 maraka su kamata. One su haram. I kompletan taj ugovor postaje šta? Po haram. A gledajte Allah vam, dragovi. Mi stalno govorimo o vrijednostima. Islamska vrijednost je pomagati se međusobom. Čak u predajama se kaže, ona osoba ko dva puta posudi isti novac, kao da je jednom dao, kao sadako. Ona je ko dva puta posudi isti novac. ima 100 maraka, kažeš, nijam ja puno para, mogu ostati 300, 400, 500 maraka. Ali ovi 500 maraka su moj posebni fond. Zovem, zovem ga fond za posuditi. Dadim teb, treba 100 200, evo, 100, 200 maraka. Ti mi vratiš, posudim drugo. Vrlo bitna stvar je da Resulat, sallallahu alaihi viselem, kaže vratio mi je kaže Džabir, vratio mi je Resula, Đabir, mi je Resula sallam, ono, ono što mi je dugovao i dodao mi od sebi. Dakle, dozvoljeno je, iako on duguje iako on duguje Hazreti Džabiru, da mu dadne od sebi ako nije šta, uvjetovan. Da je bilo uvjetovano, onda bi bila šta? Kamate. I ovdje je Resula sallam, naučio na sedem. Ako vam neko učini nešto dobro, čak je hadis Resula, ako vam neko učini nešto dobro, vi mu uzvratite, kaže Resula. A ako ne možete mu uzvrati, vi kažete, proučite dobu za tog insana. Mi smo danas odma preskočili na drugi korak. Kaže Resula, ako ti neko učini nešto, kaži, uzvratim. A ako ne možeš, onda šta? Onda mu Mi kažemo, Allah te nagradio, sjetit ću se ja tebi Zar nije bolje? A Resula je reka, uzvratim. Ako su u prilici, on tebe nešto počastio, ti njega počastiš. Recimo, volio bi ja tebi da počastim. On te možda dao nešto vrijedno, ti kaže, Bogam, nemam doli ove olovke, bujim, uzmi ovo olovko. Bar. Barem nekako da ti uzvratim. Međutim, ono što ulema posebno u ovom našem vremenu upozorava, naprimjer, imam Ebu Hanife, Rahmetullah Ali, kaže, jedne prilike je hodao pored bašće jednog čovjeka i svi su sjeli u hlad drveta. Imam Ebu Hanife sa udalje, nije htio da sjedne u hlad. Kaže, zbog čega Ebu Hanife nećeš da sjedneš sa namo? Kaže, taj čovjek meni duguje novac. Neću da sjednijem u njegov hlad, kako se to ne bi računalo da je na osnovu onoga mog duga prema njemu, jer mi još nije vratio. Da mi je vratio dug, ja ću sjest u hlad drveta, znam da mi on neće za hatar. Međutim, ako sjednijem sada u hlad, a on mi duguje novac, neću ni, nikako korist da imam od toga što sam mu posudio. Slijedeći hadis je, isto je kratak hadis pro, pročitaćemo ga. On je ubiti naredbe Rasulullah, babu i da da khal al masjid falyark'a rak'atin kaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ida dakhal ahadukum al masjid falyark'a rak'atin uđe u masjid neka klanja 2 rekata prije nego što sjedne. Ova ova hadis dolazi u poglavlje koje imam Buharija naslovio poglavlje kada uđe u džamiju neka klanja 2 rekata. I to je lepo, boga Lijepo je. Čak šta više, Alhamdulillah, kod nas, kad god nije vrijeme da je pokuđeno da se klanja, slobodno obavite ta dva rekaata. I ne samo slobodno, Resulullah je preporučio da se to uradi. Malo je kod nas u prvom vremenu bilo problem, uđu ljudi pa klanjaju dva rekaata, pa šta sada klanjaju? Hvala Allahu sada ova islamska pismenost se povećala. i Ljudi razumiju kada dođe u mesčit, klanja dva rekaata, to su dva rekaata Tehijetul mesčinu da pročitam i ovaj hadis hadese na Abdullah ibn Yusuf prenio nam Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik od Hazreti Malika ibn Anas An Amir ibn Abdullah ibn Zubayr od Amira Sina Abdullah ibn Zubayra An Amr ibn Salim al-Zarqi od Amr ibn Salima al-Zarqia an Abi Qatada as Iza da khala ahadukum al masjid falyak'r rak'atayn qabla an yajlis. Kada idemo na odvas u džamiju, u masjid i ovde najčešće se koristi masjid za džamiju. Kaže neka klanja dva rekiata prije nego što sjedne. I kada sam analizirao stavove pravnih škola vezano za tariyetul masjid. Zanimljivo je da kod imama Malika ne smije se klanjati tariyetul masjid i kod nas je to Ne bi se trebalo rad kada se hati popni na imber. S jedne strane, malo je, ipak je, hudba je, jel, to je mjesto, dakle, Resulullah govorio, treba poštovati to. Može sjest spomenuti Allaha Ćalješanu, međutim, ima onih pravnih škola koji kažu da se može kleniti. Međutim, zanimljivo je da ima mali koji usene do hadisa. Dakle, on prenosi sam ovaj hadis i on kaže za vrijeme džume nema. nema. Čak šta više, spominje drugi hadis koji... Govori da je Resulullah s.a.v. jednom čovjeku rekao da sjedni, a ne da obavi, a ne da obavi, tehijetul meš. Ovdje također, evo na kraju, neka klanja dva rekiata. Ja bih vas zamolio, kada goto imate priliku, pogotovo sam vidio, sada ljudi malo ne razumiju, kada se uspostavi farz namaz, završaj sa sunnetom, priključuj se farza, na priča. Ne smiješ zakasniti. Jedini sunneti koje trebaš da klanjaš, ako možeš tići bakar na zadnji rekiat, su sabarski. Ako duge u džamije on već počel klanjat. Ako možeš brzo da klanjaš dva rek'ata sunneta, klanjaj dva rek'ata sunneta i priključuj se. Znači to. Je. Također od sunneta kod te je to, da je to vrlo kratak namaz. To je namaz koji gdje učiš, kako kod nas kažu ina tajna koju uzbrobi nas, pesimovi kraće sure, klanjaš i pridružuješ se ljudima. I još jedna kod iskaže <tuh> kaže ulema, kada god uđeš u džamiju, na primjer ušao si vrijeme podni namaza i nemaš vremena već proučen salava da se ustane da se klanjaju sunnet kaže ulema možeš dobit bereket tehitul mesdža kaže kako spojiš na niyetjuš usom u srcu gospodaru moj iz poštovanja prema džamiji ja bih volio da klanjam tehitul mesdžet Ali želim da to klanjam četiri sunneta ujedno jedno sa niyetom da to bude šta tehitul mesdžet to se zove spajanje u nijetu. znači imaš iskren niyet iskren niyet zadovoljstvo gospodara možeš spojiti isto kao kad daješ sadak kako možeš do duplo sadak Na nije tišao, šta Dva puta da bude. <laughs> Kako? Nanijetiš? Kako na nije Kako može da duplus sadako? Ko sve može ima duplus sadako? A bravo, odlično. Dat nješ rodbini i dat nješ sadaku. S jedne strane je dobio se nagradu za održavanje rodbinskih odnosa, a s druge strane dobio se nagradu za sadaku. Kako mož da troduplus sadak? Komšije. Komšije, bravo. Četoro puta E, ne znam da li za sljedeći put prijebaš. Da. Dakle, hvala Allahu. Kada insan uđe u džami posebno, bih vas zamoli, evo i mi smo sada pred Akšan namaz. Ja vas molim, jedna od stvari kojom nas je Allah Zalšanu počasti, ovo sposedna mjesta. Ja vas molim da imamo u ovim džamijama, u ovim mesečitima, da imamo ono ponašanje koje odgovara džami. Jedna od stvari koja se raširila, vrlo, umjesto da klanjate hijetul mesčit, ispruži noge prema kjabi, ispruži noge, noge prema kibu. A Rasulullah s.a.v. je to zabrano. Ako već moraš isprušiti noge, dešava se, bolete noge, imaš problema sa leđim. Naslon se nazidi okreni noge u drugu stranu. Čak je bolje da okrineš leđa kibu, nego da okrineš noge prema kibu. Također, ono što se raširilo u džamijama, To sam ja doživio u jednoj džami. Ljudi sjednu i umjesto da spomenu koji puta Allah je predza predeza, nemo, nema još 5-6 minuta predeza. Allah je Želšanu daje, ispraćamo ovaj četvrtak. Nikada nam se više taj dan nećemo. Možda da kažemo, gospodaru, prosti mi ako je kakvi griha bilo. Ljudi uzmaju i pričaju među sobom. I što je najgore, to se toliko među ljudima, da kažem, dešava kao pojava. Na dženazi bolan, pratimo dragoga insana, spuštamo ga u mezar, ja slušam što ljudi govori. Malo ko kaže subhanalab, on juče je vodo sa danas njega nosimo, možda će sutra nas neko nositi. Džamija je posebna zašto? Ako kažeš mesćin, od koje riječi to dolazi? Od riječi sežda. Ako kažeš džamija, od koje riječi to dolazi? Kaj je džemana sakupite? Da sabereš svoje biće, da ne bude samo ova materijalna dimenzija, nego da i srce bude prisutno. Da i razum bude prisutan. Da ovdje kada uđeš, izađeš van, isto kao što Izađeš nakon, ko, nakon što se i duhovno, i tjelesno, i intelektualno poraviš, jednostavno, poreduo si stvari u svom životu, šta god da se dešava tam. Kakve god olujete, udarale, ti si ušao u svoju mirnu luku. I zbog toga, ashabi Resulullah, mi smo čitali te hadise. Kada je Resulullah došao kod njih i pitao, I gdje hoćete da vam klanja. Znači, u, dža, u svojoj kući ima mjesto koje je tvoje mali mješćenje. Gdje ti obavljaš namaz. Mjesto gdje ćeš uz Allahovu, uđelašanu, u pomoć predat se razmišljan. Posebno, evo, hvala Allahov, približava se Ramazan. Ja vas molim, čuvajmo na file od namaza. Jer nemojte da doživimo skok. Ne čuvamo na file ovaj ređep i šaban, onda dođe Ramazan, već se rekao, pa težko, pa ovako. Sada, što je intenzivnije u ređepu i šabanu, postite koliko možete. Velika je vrijednost posta ovim. Pripremajte to. Ponedeljak, četvrtak od suneta Resulullah s.a.v. Postiti u Ređaku, postiti u Šabam, koliko može, ko, ko mi dozvoljavaju njegove obaveze. Također, sa Bertes, braća nek, nek nađu vremena jedne za drugi. Također, sestre nek nađu vremena jedne za drugi. Zašto? Jer to su trenuci koji će vam ako Bog da biti dragoci. Ja molim Allah, Zalšanu, ako Bog da, da ovaj tehijetul mesečit bude naša praksa. Kada uđem u džami, na primjer, ja ovdje dođem pred Akšami od prilike, pa ne klanjam tehijetul mesečit, ali ko stigne, vidio sam, alhamdul obavite hijetu. Iako, vi znate da je Resulullah rekao iza i Hindije nema namaz. Znači je mišljenje oni koji kažu da se može klanjati. Alamdolo. I to je ta širina. Pazite, danas nas uče da budemo isključiti. Danas sam rekao studentima kad smo razgovarali u siri poslaniku. Ljudi Boži, Evsi Hazređ, Evsi Hazređ, dva plemena koja su živjela u Medini, u gradu Resulullah, prije dolazka Resulullah, ubijal se desetljećima, znate zašto? Zato što je deva pretekla devu da se lecima se ubijao. Mem jednim i drugim pomagali, a nikad oni nisu već sobno plemena. Pomagali jer su pomagali Azeričku, al nikad asi jevrejska plemena između sebe nisu tukle. Pogledajte dana situaciju globalno muslimana. Ko se tuče i zaći Na stranu čakoju pravo. Zar nije jedan život, pa zar nije poslanik sallallahu alajhi wasallam stao pred Kaba pred Kaba koju su meleki sagradbe. Pa Adem alihi pa Ibrahim alihi kaže Kaaba zaista je čast vjednika, svih ja utedi. Da? Zamse u kojem vremenu živimo? Imate, ja vas molim, nemojte biti isključivi. Ako ako smo nešto alhamdulillah ovdje u temelju od vas. Ja vas molim, hvala Allah Allah vas je počastio. Imate čiste percepcije, neopterećene interesima. Ostanete takav Još jedna stvar, nemojte dozvoliti da se opteretite ideologijama. Kad se opteretiš ideologijom, ti si onda goto. Ti si onda goto. Danas sam sa studentima isto očitao medijinsku povelju. U prijevodu medijinske povelje, u jednom od izdanja za pečačeno ženeckog napitka, stoji kaže nije dozvoljeno muslimanu da podrži niti da zaštiti novotare. Onaj ko to uradi, na njega je Allahovo prokledstvo, njegova sržba Allah od njega neće primiti dobroga djela niti niti bilo šta što je udjelio na Božijem putu. Totalno pogrešan prijevom. Doslovno, član medinske povelje glasi ovako, nije dozvoljeno muslimanu da zaštiti onoga koji je zločinac. Jer je riječ muhdes zločinac. A neko je zbog svoji percepcija, a to će neko za 50 godina reći pa kaže Kenan je novotar, vidiš ima u medijinskoj povelj, ne smiješ zaštititi novotar. Totalno promijenili riječ radi ideološkog i možeš provjeriti pogledaj za pečećeni dženecki, totalno premijenili bi je. Na mene je Allahova srđba, Allahovo prokledstvo, od Allah ne prima ni podijel, ni što podijelim, niti bilo koje je dobro. Čuvajte se ideologija. Ideologija je mnogo ovdje. Mi mali muslimanski narod, nema nas oko 2 miliona, ja vam sigurno što ja znam, 22, 23 različite ideologije koje igraju. I sve jedna, 90% od tih ideologija su isključene. On je na istini svi drugi su u zavlju. On je inshallah u džennet, ne kaže on inshallah, on je sigurno u džennet. Kako ona budaleti na reku Allahu dragi. Kaže da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem živ, kaže i on bi nam se pridružio. Zamsli. Zamsli. Umislo da kaže da je Resulullah sallallahu alejhi živ, ja bih došao i pitao njega: "Lao, postani šta da radim? Kako da izađemo iz ovitmina u koje smo sami sebe bacili?" On kaže da je Resulullah živ i on se nama pridruži a oholost, a gordost, dolazi odakle počinje? Od tehijetu mesečina. Jer mesečin je prostor. Allah nas uči preko svog poslanika da poštujemo i fizički prostor. Dođeš u džamiju, šta radiš? Klanjaš dva rekeate. Jel da, da bi lijepo bilo? Ako si već klanjao dva rekeate, da se sjetiš na sređe domov, ja rab, nagradi onoga ako nam je ovaj mesečin napravio. Nagradi onoga ako nam je vrata otvorio, pa nismo ne na zaključana vrata. Nagradi onoga ako troši, pa mi kada dođemo k Na gradijom koje je očistio džamiju pa kad nas sad upadnemo alhamdulillah nije prašina nego seča da neko to održa. Nema ja li Allah za šansu da nas počasti. Ako Bog da ovakvim ima šejhami, evo. Uzbila i našeta alergija, subhana rabbil Alhamdulillah wa kafu wassalatu wassalamu ala sayidina al mustafa wa ala alihi wa sahbi wa man wafa. Gospodar, danas počasti nas, a nemoj nas ponižiti. Gospodar, našu oprosti na grehe, nemoj nas kazniti. Gospodar molimo te, milost tvoju pa nas ne prebroti samo ne nekoliko treptaj op. Počast nas da nosimo islam sa edebom Rasulullah sallallahu alaihi ve selle. Počast nas da svoje braće i sestre poštujemo i volimo. Gospodar molimo te da nas počastiš da budemo iskreni robova tvojih. Gospodar, ni jedno delo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da naš dolazak primiš. Počast nas kada se družimo da jačamo svoje vjerovanje u tebi. Počast nas kada se družimo da jačamo svoju svijest da smo prolazni. Gospodar molimo te da naše itne prevare nikada. Gospodar molimo te počas nas da preselimo sa film i še gospodaru počas nas dok smo živi da uradimo maksimum koliko možemo gospodar podaj nam bereket u svemu što si nam ti dao počas nas haidli vračnim drugovima počas nas da odgajamo svoju djecu i počas nas haidli potomstvo molimo te gospodaru smiluj se umetu Mohameda. gospodaru počasti umet muhammeda gospodaru zaštiti umet muhammed gospodaru pokaži umetu muhammeda pravi put u svakome djelu kojega rad gospodaru molimo te smiluj se i nama u pobosti Smiluj se našoj braći i sestrama magdje bili i smiluj se i nama u Gospodar, ni jedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ. Pa te molimo da ništa od naših dobrih dijela ne odbiješ. Gospodaru, radle smo ih tvojom snagom i tvojom moć. Pa te molimo iz milosti tvojoj nemoj ih odbiti. Gospodaru, kada smo rekli, rekli smo islo nam ti snagu, da. Kada smo radili, radili smo jer se nam ti snaga, da. Pa te molim, Gospodar, da ono što je tvoje ti od nas primiš. Gospodar, smiluj nam se najvećim time nom, molim. Gospodaru, te, gospodar, te dženet svako djelo koje približava dženet. Zaštiti nas od vatrike i svakoga djela tvoje predžavaat gospodaru počast nas da poštujemo mesčide gospodaru počast nas da poštujemo braću i sestre gospodaru počast nas da naš je samo go dobro govori molimo te najvećim imenom svojim tvojim smiluj nam se kada hodimo po zemlji kada nas podzemno spustiš na dan kada ćemo biti proživljeni zvano robike robnice teba u svoj naslađe hamdullahu rabbil alamin svati as-salamu <tos> alayka ya